novas locais en radio christ a radio libre e comunitaria da terra de trasancos que emite Dende ferrol o 20 de de dezembro de 2016áss oito da tarde persoas partidos de diferentes asociacións concentráronse diante da casa do concello de ferrol para denunciar os últimos feminicidios O de Ana María Enxanio, de 25 anos en vivo e o de Elena Miaela Marcos, de 30 e Copostela máis outros dos que hai que engadir en Cataluña Os asesinatos que venen se sumar o de Ana Gómez Nieto, asesinada dun tiro nas costas en Bejerreá o un de febrero e o de Tatiana Vázquez, de 24 anos, o pasado 9 de abril asesinada de 50 coiteladas en Lugo sen que ainda figure contabilizada como violencia machista ou non existir confesión do asesino está en proceso de investigación Estes asesinatos non poden ser considerados como máis dunha longa lista de feminicidios Deberán ser os últimos Non podemos asumir como algo habitual os asesinatos machistas Nos últimos cinco anos, casi medio cento de galegas Foron asesinadas por morra da violencia machista Máis de 600 no Estado español Un feminicidio invisibilizado polos poderes públicos Pola sustencia, polos governos do Partido Popular Mesmo polos medios de comunicación Estas mortes non teñen o mesmo peso, a mesma importancia Nen a mesma resposta que as causadas por outros tipos de terrorismo Non hai comparecencias pola vía de urxencia dos presidentes do goberno da xunta de Galicia, nindo o estado español Tan só ocupa minutos de silencio institucional Son tantos os asesinatos que a sociedade parece estar insensibilizada e asumir de xeito normalizado un novo caso de terrorismo machista Denunciamos, unha vez máis, o tratamento informativo que determinados medios de comunicación fan da violencia machista poniendo foco na conduta das vínimas na súa situación personal na súa vida privada na súa orixe mesmo na súa apariencia física non en cambio facendo nos asesinos en a cultura de posesión na violencia estrutural dos homens contra as mulleres Non podemos permitir que se siga a insistir en que se xan as mulleres as que denunciem en que se sean elas as que tomen as medidas de protección. no canto de dirixir as campañas aos maltratadores, aos violadores, aos asesinos. Queremos poder ser libres, como os homens. Libres para podermos circular de noite. Libres para podermos andarnos por as ruas. Libres para poder separarnos das nosas parellas sem medo a que nos maten. Estamos falta da, da violencia agresión este é un síntoma que nos indica que non vivimos nunha democracia mentre non enabiquemos este sistema patriarcal, este sistema que se perpetúa baixo a premisa de que non somos donas de nós que somos propiedades dos homens nin haberá democracia nin pode haber igualdade real estamos unha vez máis aquí porque queremos mudar unha situación insostenible para mujeres que eh, porque forma parte de nuestra responsabilidad que visibilizar o no sobresign que toda sociedade entenda que é a no vida a que está en perigo que no pertenecemos al que puedo ser a próxima que puede ser a ti a tu villa a tu a tu be en que no vimos ficar paraadas no vimos dar nada minutos de silencio por las cinco Imos a ir á rua ao día seguinte de vermos publicado na Princesita un asesinato por morda violencia machista. Parémoslo todos os días que faga falta, exixindo justicia, loitando pola igualdade e polo respeto contra os valores patriarcais que perpetúan e consolidan na sociedade desta violencia sexista. Queremos vivas, seguiremos en marcha hasta que todas nos libres.